COVID-Emeretzi gaixotasunaren arira hitz ugari ikasi behar izan ditugu, albisteetatik eta osagarri harturadunen esanetatik bereziki. Oikoenak jasotzeko saio egindu euskaltza indiak, uzeirekin batera prestatu duen leksiko berrian. Honetaz hitz egiteko telefonuaren ba, besten buturrean, Josean Zapirain, uzei, e, Terminologia, Lexikografia, Zentroko kidea dugu, kaixo egunon. Lehen eketa behin koronavirusaren onarrizko lexikoa, e, bueno, profesionalei zuzenduta dago ezta. da, e, garrantzitsua da profesionalen aldetik zuen ustez, ba, baleatu behar den iztegian, irizpidea kukaitea? Bai, e, egin dugu, batez ere pentsatuz, komunikabideko e, profesionalek espertuko zen utela eta behar hori bazen zen eta baita osasun arloko e, edo oza, Euskara zeusasun ze arroan da dintzenen, eskertuko eske, zutela betxatuta. Azken batean, e, den ontzako iztide berri ezan da, angutako mm -hmm. betgin ontzak, eta etengabeko iztidea da, hor sortu dira, <coughs> ba, termino berri batzuk, etz berri batzuk, horrein artean ba, ere biltzen da edo bintzat horrekortu e, txirenak. Eta hoiek Euskaraz nola edaztea, dituz ba, zaigu garrantzitsua e, zala, e, eta karekan Baita Euskaltza Indiari e, doznan galabait euskarrikiko e, lankiretzan baratu egun, e, lexiko bat izan da, e, oso onarrizkoa, baina bentzat e, galantza batzuk argitzen lagundu nahi duena. <gülüyor> Hor lexikoan onarrizat hartu dire dituzue e, e, Euskaltza Indiaren iztegia eta beste iturri batzuk ez da? Bai, azkin batean e, agostasuna e, lehenetxe dugu, ezin bestean ala, ala berduelako, eta zer da agostasuna euskal eta baita guret atere, bueno, e, Euskararen batasunean egin den agostasuneka ondiena da, euskal txendiak arautu dituen formak eta horiek daude e, jasoak euskal txendiaren izeneko iztegian, eh? e, zarean e, eskura barri denok eta hor daude, noizbait, leksikoroporraseten sailana, ba, dino ke era beste leksiko arautua. Eta hor badago hori beste batzuk, eta forma batzuk ere bai. Eh, orrun izan dira, noizbait, ardat nagusetako bat eta beste izan da, hitz espezializatua kondi jaso ditugu, jaso ba, ditugu ba terminologia batzordeak araututako edo arautua ez terminologiatik. E, Itz espesializatu dira, eta hor dagoa dozgune zabal bat, hor dago iridez, ba, aministrazioa, eusko jorlarik zaharen izkuntza politika den seguru horretza, hor dagoa e, e, e, e, euskararen, e, e, da, edakunde publikoaren ordezkariat, unibertsitate eriktako ordezkariat, eit edeko zerbitzuaren e, arguraduna eta horro da gozguner zabal bat eh izkera spezializatua eh finkatzeko eta orduan hori ere oso kontu hartu dugu eta horko momentu e, guztiak daude e, euskararen e, banku terminologiko publikoan eskolteritzenekoan hori ere sarean dago eta bi ardatz horiek oinori hartuta noski er, oso oso kontu hartu dugu pa komunikabideo eta joan deneko gazte hauetan, erabilituzuen e, formak. Eta horietan, ba, gailen direnak, eta nagozea direnak. Gure, guzti hori bat izan da, e, iguzti den nagozea, gure lanerako. Ba, osongi, guzti horrekin gelditzen gara josean esker mila, ba, argibide guzti hauengatik gatik, esker.